«Перед нами завдання легких. Віра у могутність Сталіна була надто великою. Ми в цю віру вкладали все, що мали, все, що здобуто нами ціною величезних зусиль і жертв. І ось ця віра вмерла. А людина без віри жити не може. Людина без віри – це ліхтар без вогню. На нього навіть нічні комахи не летять. Який же він письменник?» Здається, все легко і просто Змінити одну віру іншою Віру в Сталіна, вірою в партію, в народ, вірою в наші ідеали Це і справді було б легко і просто Коли б ми виростали і виховувалися справжніми реалістами Але реалістами нам тільки належить стати І ми станемо ними, хоча не без труднощів і помилок На шляху нової віри, віри єдино достойної комуніста Стоять ті ж самі перепони і труднощі, які породили культ Сталіна які це труднощі? Ні, не сам соціалізм Соціалізм у цьому ніскільки не винен І все ж без причини нічого не буває В чому ж полягають ці причини? Питання надзвичайно складне Але не відповісти на нього ми, письменники, не маємо права Дещо за нас уже сказали китайці Вони висловили багато корисного і цінного Однак нам ці причини мусять бути зрозумілішими, виднішими Бо ми по них ходимо, ми на них стоїмо, ми з них виліплені Я говорю не про географію, а про історію держави російської Жодна нація у своїх віруваннях не мала такої кількості святих Таких святих, які ще недавно жили на землі звичайним людським життям Щоб переконатися в цьому, варто тільки оглянути наші лаври Деякі люди до цього часу моляться Олександру Невському і Дмитрію Донському і виводять їхнє погодження від Бога. Російський цар був помазаник Божий. Самозванці і навіть народні герої враховували цю особливість психології російського народу. Пригадайте вже Дмитрія, пригадайте Пугачова. І першому, і другому потрібен був ореол помазаника Божого. Російські люди вважали, що не вони самі відстоюють власною кров'ю майже неймовірні обшири своєї батьківщини. Їм допомагає в цьому божественне походження царя-батюшки. А що вони самі помирають за кожну п'ять своєї землі, то це така воля Божа. Виникненню цієї психології сприяло вікове рабство. Татарське іго – століття кріпостного права. Церква і релігія не тільки не допомагали народові викликати віру у власні сили, а навпаки руйнували цю віру, переносили її на царів і полководців. І те, що насаджувалося в нашому народові впродовж цілого тисячоліття, не могло зникнути за декілька десятиліть повністю до останнього корінчика. Коріння залишилося. І в нових історичних умовах воно проросло по-старому. Згадайте Блока. А він син свого народу, Блока, котрий попереду революції бачив Ісуса Христа, і навіть віра в Леніна у багатьох людей не була вільною від містичного забарвлення. Пам'ятаю, як ми, піонери 20-х років, знімали ікони і на їхнє місце вішали портрет Леніна. І наші батьки хрестилися на цей портрет. Але Ленін був революціонером до кінця, революціонером у всьому, тому він ламав у психології нашого народу все, що дісталося йому від тисячолітнього рабства. Він життя свого не шкодував, щоб виховати віру народу у свої власні сили. Ленін розумів, що тільки виховавши в собі таку віру, народ здобуває і свою силу, і глибоко усвідомлену свободу. Сталін діяв по-інакшому. Він використовував корінчики минулого в психології народу, його підсвідоме обожнювання героїв для власного возвеличення. Думаю, що й сам він не був вільний від цих пережитків і діяв також підсвідомо, вірячи у власну божественність. Ось звідки, на мою думку, випливає культ особи. Причини його, зокрема, коріняться в нашій географії, в гігантських розмірах країни, в неосяжних просторах, які приголомшують уяву навіть її громадян. Після Наполеона культ особи у Франції став неможливим. Після Сталіна він стане неможливим також у нас. Таке гірке протвердіння в душах народів не минає безслідно. Народи роблять із нього висновки на десятки поколінь. Все це я говорю не тому, що хтось цього не знає, всі про це думали і кожен для себе, звичайно, зробив необхідні висновки. Я кажу про це лише для того, щоб підкреслити головне завдання нашої літератури – виховувати віру народу у свої власні сили. Я говорю це лише для того, щоб підкреслити труднощі, які виникли історично, які стоять перед нами, літераторами, у вихованні цієї віри. Правда не буває односторонньою. Вона не здатна хворіти на флюс. І все ж, хоч як це дивно, ми часто постаємо перед народом із флюсом то на правій, то на лівій щоці.